Zientzelik erratian tuten ari zarete Telefonoaren beste aldean Gorko jaiz erretean daukagu Kepa Goteko Kepa Eta, bueno, e, nikustu zentzirek irratian tuten duzuena, badakizuela, gaudela, justu ogialan, etxe bizitza duintasunaren astean, azoraren ogeita lautik, ogeita biatzirarte, baborroka gunak dituta daude, leku askotan, hoien artean baitare horretan, eta, bueno, pixka eta maitzen da, edo, punto fuertea da duintasunen martxak, ez? Arratxadeon, kepag. Arratxaleo. Arratxa e, Piskabat, e, badakita rapatzen zaitu gula hor Mikel Azuloko erdian, orduan, ari piskatazkar egiten dugun, lehenengo labura saluta, zer da duintasun martxak, ez da lehenengoa, eta zer da bertan eskatu nahi dena? Bai, e, bueno, duintasun martxa, e, zaguna egintzen lehenengo urtean, martxago eta betzian e, izan duiziran martxak, Madrid aiekara, eh Madrid bai Andaluzia tika astudiazi, Catalonia tika, herri Herriketik, erris askotatik eta zaio mugimendu sozial bat eh, potentea, eh ja nazkarturik ba egoera honetan ba molde karri digunikusita eta pizka zen no. eh ba, opini eta jendean dinia ereskupuratu eta gobernuenesan has gaudela onartzeko horreleko baldintzak, bizibaldintzak, eta protesta jendetsua bihurtzeko, ez? Da, ikusi da, ba, horren ondoren, ma, ma, Madrid bertan, ba, juntatu mila, bi milioe persona, eta horregarri jo gero, niguztu gizartean ere, ba, zein bat alder dien mohimentua, e, orain Podemos azaldu den bezala, bueno, niguztu zer ikusi ondila dutela, Ba, bai martxa hauek, bai aurretik izan duzian mareak, e, osasun alorrean, e, ezkuntzan alorrean, eta izan zuzepizial katalizadore bat e, neusteko, baze mobida forteak egin dezakegun, kampo, e, e, orain arte, e, bai alderri politikoatek eta baitarek dek e, sindikatu ofizial, edo APZB, bi sindikatu estado mailan dauden, horietik eh, aparte, eh, zahora, komisiones da bukete sindikatu de aparte, diak eurte guzian, hori ah, da bizan Pacto Sozialen alde, eta ikusi gendun, eh, bezperaten ere, horieta betzi, marxoan horieta betzian, hori sindikatu, hori patronalakien eta gobernuakien egintzuten, bueno, sakontze homertze, homertzea la Pacto Soziala, eta barrez, guztiz alera, dizkoa, movimento sozialek eskatzen dut den es Murrisketa gaiagorik, ez ez kontzan Murrisketarik, ez e, osasun L'Oréal eta beste e, zeinbat enpleotan ere izan du dira e, fiskantzak, ez. Berez mm -hmm. izan zen Madrid hori e, influxio punto importantea eta oraingo ba, egiten dena da, ba, bandela badela gutxi hobietan ore egin zen e, mm -hmm. erregian bisitan ondorio eta hoien sarian banaketan mere e, martxak antolatuk izan duziran hobieto eh, albertan, eh, eta protestak eh, azalerezteko. Eh? Mm -hmm. e, aste hau, oita lauti, oita betzirako, aste hau antolatu da, eh, estado mailan ere, eta hemen arrenterin egin ditu, eh, artean, gazten eh, artean, izan duzen lehengo astean, la eh, ba, pobreza, energetiko hori guruz, eh, pixkat horren, E, informazio zabaldu, zenbat e, familie bizi diran Euskal Herrian e, energia, egun, eguneko energia hori, bai gaza, bai elektrizia, de, konsumo hori minimo izateko zer e, istutasuna pasatzen ari gira, e, hilean hori ordaintzeko, eta datuak hor daude, ogoi mila familie daude, gipuzkoan bertan, ezin ordain durik e, bere soldatatik e, energiako gastuak, beste Bestehunmila bat eh, Euskal Herrri mailan eta milioika batzuk eh, Estadu espainordean eta Europan ere zerresannik ez, ez. Horrelako gauza gertatzen dira naiz eta hori izan be duen Maurreneko eh, gaietakoak bizimo dutan bizi, ba, bizi irapeen kalidede, manten bizuko figura, energia hezkuntza osasuna alor, alor garrantzitsuak. Ordun eh gozetik eh taldeaniz e, aldetik ba pentsatzen unen energie pobreza energetikoa eburuz e, bai informazioa zabaltzea za gertatzen ari zaigo eta horren orre, berri zabaltzea eh hortarako ba, kartel batzuek banatugen dituen jarri gen dituen pintak pintaketa pintaketa horriak, Eta manta mantakin bilduta, ba, 12-9 persona ebi ginen, badirazteko, ba, neguan hola da torren eta zer e, auleziak egadur dago dituzan emengo familiak, ez? Beraz, ba, konpainia hondiak salatuez, eta handeak beharrean dugu handi ba, bai bedrolak, bai endesak, bai naturugasek, e, zebenetako, benefizioa dituzten eta beren borsak betetzen dikazten. Hori. hori izan da, e, alor ba jorratu duguna eta jorratuko duguna mendik aurrera, eh? baiaren deri mailan datuak ateriaz eta pobrezi energetik hori e, salatu edez. E, bai. Besta ekatikan, ba, garru bertan dakagu, orain txera reina aretoan, herren reina aretoa, Zeiterritan ez zaldia ez, piskat, e, ekologista martxako kile bat e, azaldu zaigu, martxin bantzu eta honek piskat e, ikutxugu du energiaren alor hori, ze krisis energetikoa dakagu, bitartian ze gerraga antolatzen ari dira, ze rekursua dukatzen ari dira, da horrek bantzatzen eto digun, etorkizun iluna eh? iluna eta gareztia ez, eta rekursuan, side ask, gurea zaka jaueko hutsumetzen dugu eta eta horrak urrus bukatzen lejo aste abi ora ondian ez. Beraz, haie dira ola hutskat horratu e, zitun puntuak hitzaldiakik nahi dugu informazio hori gehiago banatu eta gero estaliketik gertatzen da, a, Madriko Madridko e, marchas de la dignidad e, dutasun ondoren eta hor bilduzen jendean horrek izan zuen arrekastaan ondoren Zein bat zenbat alderdi, zein bat sindikato ofizial oiek, bat hartzen ibilidean, abizimo dugu zian, banola deialdiak egin dituzten, egun hau eta arako ere. Eh? -huh. Beraiek eh, dignidaden titulu jabetu dira, eta jarreian jarri diote dignidad, la dignidad, y los derechos. Eh? askotan, egin dute, eh, el konvokatoa askotan, astu gure konvokato edo deialdiarekin hori izalatzen atera gara gaurri aurretik ere, ba, komisioniztea ujeten e, posizioa edo ardura gabekei hori izalatzeko, nola egunean, egunero e, paktua eta reforma bai pensioetan, bai plegu kontrato desberdinak egiteko reformetan parte hartu duten, eta oraindabiltza, ba, baita ere, e, goerak agintzen diotelako, da, autizkonde sindikala daude, dordun morre ere, Arrantzatu nahi dute, e, ba, aproetxatu, baz, uan goz deialdiak dikugunak Estadomalean, ez? Zalagarria da, nahizetak, gure deialdia beren afiliatu guztiai honbeidapena aluzatu, baina ez noski bere aparato eta gide zireko ez? Azkotan, mm -hmm. erreforma eta regimen bat bukatu dela esaten dugunean, ikustut, dut, egin Alderri politikotik aparte, badirela menn bisindikatu, Estadon-Mailan oso bagestuak eta ondo antolatu egegon direla, ba, regimena eta egin dian reforma e, indartzeko ez. Tordun hori, salatzen ez zuten bitartean, gutxinez, bat zuzendaritza horrek edo aparatu horrek ez daukan, kabidarek mugen minutoa Eta hori, edu garbi Hura, hori da gaurra hartzaldean salatu du zuen hemen ez, horretan ez, adibidez hitzalde Oi, baino ere. da, bai, egin du pizkat deialdia de irakurri, e, beren posizio hori salatu eta zait bat kartel jarri beren e, bulego inguruetan, eh, beren ofizina bietan. Osun no? Eta bueno, da gelditzen zaiguna agian da deialdieket baita larumaterako, larumaterako birborako ba, ja, Oia aldeekin du ez da kito indican autobusetan ta ese na dagoen bestela ere gogoratu, bai? Bai, ez hongo berako txetan, altur sail betetzeko ez da aukerarik izan, orduan uh -huh. tsatzen egin Bizkaitik a jende gehiago hongo dela, e, ere gara juntarseia beste de Ibaldi deialde Askorekin ere larun bat horratan Arrasalde Antabar. Orduan, bueno, konbida pena jendeari, ba, izango dela eh, martzak eh, Bilbaoan bertan bat aldezarretik aterata, beste zutadoe bat ariatetik aterata, beste bat e, ezkerra ezker aldeatik aterata. Uh -huh. Eta ma biterrietan, e, sagrado korazoneko edo e, ze horretan plaza horretetik aterata, Manifarain nodela erdigunera. Tiba, erdigunera eta pixat horretara parte hartzea konbidatu, eta bueno, bitartean izango ditugu, amendik horrengo guztera arte, Egin nahi delako baita ere, oita betzi, martxuan, oita betzi martxa Madri egintzen konzentrazio forte horretan, baita beste aniversario bezala, ba, ospatu eta deialdi potente bat egitea, ez, pardon? Bueno, mm -hmm. plantxo hauek aukeroi ematen dutu, harekatik gaia horratu eta bezetik, bueno, dinamika bat sortu, gizarte eta gile eta gizarte bera mugiarrazekoak. Hugu ostu ona larun bat mañoa indica Larumba ta bitarte norbait animatzen ari da bere gauz jutea ba, do suken arra matean hartze Bai ba, oazo aldea taldea zien norbado orreletroniko bat eh e, ozo arroba hmm. @rm.com eta hmm. beno aukera izango du baketseta guteko edo bestela linea autobusan ere aukera dago askesteri ba. galek animatuta aurrera Vale, pues ondo, kepa, eta vale. wow. dedícate a YouTube ta pentsatzo da acaso hori baitaren entutekoa, zek, mira ez hori que negotateik. Da ti zerraji casi la ración. Venga, mi esker. Venga, yo.